Uh, ska vi köra? Vi spelar det okay. på vi och en, yeah. in chin, in Hej och välkomna till det 66:e avsnittet av den grönvita supportpodden på 65an uh, Idag är ett lite speciellt avsnitt av flera anledningar för det första ser är vi bara två stycken som poddar. Det är jag, Fredrik. Och jag, Joakim. För det andra så poddar jag, Fredrik, nykter. Hur är det med dig? Eh, jo, men relativt nykter. Ja. Jag har tagit ett par real, men annars är det hyfsat nykter. Ja, eh, det är också lite ovanligt som ni kära lyssnare känner till. Eh, sen, den största nyheten är kanske att eh, dagens avsnitt är det första som spelas in på vår alldeles nya egna utrustning. Yay. Fantastiskt! Och den har vi ju kunnat införskaffa till full av eh, en framgångsrik Swish-kampanj som vi ser som bevis på lyssnarnas eh, kärlek till eh, på 65-man-podden. Vi gick ut med lite kampanj och bad att få <kör> ja, möjlighet att köpa egna grejer och den renderade i fina 2500 kronor från våra lyssnare och ett lika generöst bidrag från en grönvit firma i VVS-branschen alltså PP Peter tusen tack för det till er allihopa mm. Och då har vi gjort vår eh, första och eh, ja, eh, kanske enda reklamenslag i alla fall. Det beror på hur mycket folk beredda betala i framtiden Jag kan sälja mig <laughs> Ja, hur som helst. I, idag har vi ju sett VSK spela hemma mot uh, AFC 0-0. Det ska vi prata lite mer om såklart och blicka tillbaka på de övriga matcherna som har spelats sedan vi poddade sist. Men som sagt, vi börjar på parken, men vi börjar till med innan parken. Hur uh, laddade du upp inför matchen idag, Joke? Uh, nej, men jag uh, började på Lion War, faktiskt. Uh, det... Mm. Trevligt ställe, sol, eh, billig öl eh, Så eh, Där tog jag öl, tog mig sedan vidare Uppåt eh, Rocklunda eh, Coppersmith där eh, Tog en öl där och sen tog jag mig in På arenan eh, Hur laddade du upp? Jag måste bara ha kontrollfråga, bara kan vi utservering då, eller? Ja, Självklart ja, ja fint. Och var det fler vsk i eh, Det var det absolut. Eh, det, är som, eh, det är numera att eh, ja, nästan så här på vartenda ställe man sitter runt om centrum så skulle jag säga att det eh, liksom dyker upp några VSK-are. Så det eh, var väl en eh, ja, kan 10-20 pers. Någonting. Ja. Eh, så att, eh, det, det var trevligt. Vi hade det trevligt. Härligt. Eh, själv körde jag helt alkoholfri uppladdning eftersom jag... Eh, hade träning med det lag där jag är tränare. Pojka 15, där min yngste son spelar. Och vi avslutade den en kvart tidigare för att hinna i tid till matchen. Så det var direkt därifrån. Från Skälby IP till, till Rocklunda. Så det var också grönvitt men på lite annat vis då. Mm. Ja, men det, det låter ju trevligt. Det är också en bra uppladdning får man säga. Absolut. Vi ta ansvar för den grönvitta framtiden på olika vis. Mm. Sen var det match... Då, då kan vi väl säga att första halvlek var väl på, på flera vis ett, ett ordentligt sumpiller. Ja, nej, men det får man väl faktiskt säga. Alltså, jag tycker att... Eh... Menar, vi, vi kollar ju på highlights så här nu innan det finns ju knappt några highlights alltså, eh, och det har ju Discovery också insett så att man har ju det, det är väl en chans där precis i början eh, som finns så det, och sen så eh, kommer andra halvlek och eh, där finns det också någon chans till men så mycket mer än så är det liksom inte så att eh, vi skapar ju inte mycket och inte är inte av sig heller. Nej, nu får man väl nästan säga ändå att ansvaret att skapa någonting i den här matchen vilar väl egentligen på, på oss eftersom tycker det är rätt tydligt att AFC både givet liksom tabellposition och spelsätt de kommer ju hit för att ja, spela 0-0. De är inte så jävla intresserade. Alltså, det känns som att det, det går väldigt långsamt eh, i, ja, vid inkast och insparka från, från första början och eh, de är ju framförallt fokuserade på att försvara sig. Nej men så är det ju. Det märker man ju liksom från början att de kommer hit. Och det blir ju lite så när vi är topplag nu att ja, då får vi ju leva med sådana här saker att lag kommer hit och liksom är nöjda med att gneta sig till 0-0 och det är liksom upp till oss att se till att komma igenom deras försvarslinjer så det tycker jag inte vi riktigt gör idag. Nej, och då kan vi ju konstatera vi, vi har ju varit inne på det här lite Jag tror att det var i något av de tidigare avsnitten Så pratade vi om att det egentligen var ett Ja, ett under Att vi ledde serien trots att Vi spelade utan Riktig striker och För då hade ju Jabir ännu inte börjat Starta några matcher Nu har han gjort det, han startar idag igen uh, Hur tycker du att det funkar? Jag tycker att Ja Um, så där får man väl säga att det funkar. Jag tycker egentligen inte att det funkar så jättemycket bättre än med någon annan striker som startar. Um, jag tycker att... Ju jag blir, blir lite väl isolerad på topp ibland och eh, man kommer liksom inte till sin rätt. Eh, på något sätt i vårt anfallsspel så känns det som att vi är ganska typ förutsägbara och vi försöker eh, ofta komma runt på kanterna och försöka eh, få in bollen i mitten och eh, när vi väl får det så eh, i den här matchen så liksom får AFC-spelarna eh, bort den eh, väldigt fort. Det är liksom Eh, fastna på första eller andra gubbe där liksom med deras försvarspel. och jag tycker att eh, det, det blir lite välfärdelserbart ibland så skulle jag gärna se att man kommer lite mer in i, i mitten och försöker komma igenom där men eh, det är klart att Ebirs eh, största förmåga inte ligger där utan det, det är ju att vara eh, en straffområdsspelare men eh, mm, eh, hittills så, i den här matchen framförallt så tycker jag inte att eh, han har levt upp till det. Man ser ju där mot, till exempel mot Öster att han liksom är ju himla farlig i boxen liksom när han får sitt läge där och skickar in bollen. Men mm, det finns väl lite mer att bevisa tycker jag då. Ja, det håller jag med om. Jag är, känns fortfarande som att man är lite tveksam kring hans fysiska status tycker han ser lite tung och orörlig ut och lite så här han var ju väldigt tejpad här för de här känningarna han, han har haft eh, mm. ser lite hemmad ut eh, sen tänkte jag på det här, du sa att jag är helt enig om att vårat anfallsspel blir lite för för handa att det är ut på kant eh, ganska tidigt spel eh, inte med jättebra precision men framförallt så står jag sig väldigt rätt de vet om de där ska komma vi anfaller på det viset nästan uteslutande från, från högerkanten vilket gör det kanske extra lätt att läsa men jag tänkte på, på Jabir att visst han är framförallt en, en striker i straffområdet men jag tycker att han har att man har sett se tendenser till att uh, han är egentligen ganska så här, bra och avig med att kunna ta emot boll och länka ihop med Också. Det fanns några sådana få tendenser. Jag tror att ibland skulle man kunna liksom våga sätta bollen på honom eh, centralt eh, med en tidigare passning och kanske få till ett vägspelare att han kan vända upp eh, också. Eh, eller för den delen att han, eh, han testade det en gång idag att han provade att ta skott utifrån. Det var inte alls lyckat men då blev jag ändå på läktaren påmind om att eh, under tiden i Sandviken så gjorde han en hel del liksom mål på den typen av ja, skott från 25-30 Meter rakt framifrån också. Ja men det tror jag är, är viktigt och jag tror att det är liksom inte bara de på Läkten som behöver påminna utan eh, men AFC eh, behöver väl också bli liksom påminna om det. Eh, så jag, jag vill också så här, snappa upp någonting som, som du sa tidigare att AFC står väldigt rätt. Alltså, det får man ju komma ihåg. Alltså, säger vad man vill om liksom, det här laget men eh, de har ju ändå en tendens i eh, den här klubben AFC att eh, man tar in eh, spelare, de är ofta ganska duktiga fotbollsspelare och de är liksom, eh, om man ger dem instruktioner så är de ganska bra och det, eh, de har ju säkert läst, läst på liksom hur VSK spelar och där eh, vet de hur vi ska anfalla och där stänger de till väldigt bra så att det, det, eh, det är de ju liksom duktiga på så att jag tror att det är väldigt viktigt liksom att bryta av med sådana här saker som du är inne på, liksom att till exempel ge bidra skott så att de kommer ihåg Eller vad man ska säga att ja, men det, det kan man också göra Så att man inte liksom bara hela tiden eh, Faller in i det här Ja men ska komma att spela ut på kanterna Och sen kommer man att spela in utan att man liksom Bryter av mönstret i sitt anfallsspel Jag tror att det är väldigt viktigt för att När man har läst in sig på ett lag så eh, Kommer man förmodligen i försvarspelet Spela väldigt mycket så Och då tror jag att det är bra att försöka eh, Variera sitt anfallsspel så mycket som möjligt Mm du pratade om vad som karakteriserade AFC. Du har ju rätt i att de ju ändå har ett, ett lag där det finns ja men man får väl säga här, många välutbildade och individuellt ganska skickliga spelare ändå. Sen får man också säga att de är ju rätt jobbiga att möta för att de är, de är hårda och de är smågrisiga och ja du vet streetsmarta på sånt här lite äckligt Vis. Ja men visst, alltså det är så här. De som mm. spelar där känns det som att det är liksom professionella sportspelare som vill vidare i sin karriär. Det är liksom inte några som. Eh, ja men det är för att de har varit i deras ungdomsverksamhet eller och vill eh, komma upp. Inte för att, liksom, jag menar att vi har eh, sådana som inte vill liksom. Eh, kom från vår ungdomsverksamhet och inte vill vara där, utan jag menar att. Det de har är liksom så här professionella fotbollsspelare som liksom verkligen vill göra allt för att komma vidare i sin karriär och de är, som säger, välutbildade och det, ja, det är tyvärr så. De, de har de fotbollsspelarna i sitt lag och det, det får man liksom förhålla sig till när man möter dem. Ja. Eh, första halvlek, sumpiller på plan. Eh, ganska mycket misstag också faktiskt, eh, från båda håll ändå. In Inte väl spelat jag tycker att alltså visst det finns misstag men jag tycker att vi gjorde en liksom har gjort mycket sämre matcher och slagit bort mycket mer passningar tidigare. Jag tycker inte att vi gör en lika liksom dålig match på det sättet i första halvlek. Däremot så är det liksom säger att det är ganska mycket sumpiller och det är ett alltså det är inget lag som kommer till några chanser utan det är, det är lite ställningskrig eller vad man ska kalla det Men jag tycker att inte att vi gör lika mycket misstag Som vi gjort tidigare matcher ja, Du kanske har rätt, det kanske är mer intensiteten Som, som saknas här eh, Vi kommer väl tillbaka till det Men om man tänker som på östermatchen Då var ju första halvlek också svag Där var det stor kvalitetsskillnad På första och andra halvlek Och där var det ju eh, Väl, ja, men då, var, då var det rent av slarvigt i passningsspel och precision och så. På så vis var det inte nu, men, men det kändes avslaget och det jag också ville komma till var att det, var ju, det är svårt att veta vad som kom först, men det var ju rejält avslaget på, på läktaren i första halvlek också tycker jag. Ja, ja, men det har du väl också rätt i. Um tycker att det försöks ju dra igång några ramsrust där. Och det, ja, det är väl som alltid, liksom när vi börjar matcherna, så brukar vi bränna av en eh, ja, eh, reportag där på de första fem-tio minuterna. Någonting sånt. Eh, och sen eh, döda av lite. Eh, och det, det är ju lite som vanligt. Eh, sen tycker jag väl att man försöker hålla igång lite, men visst, det man kan väl säga att matchbilden och läktarprestationen speglar varandra lite grann. Precis. Och då kan man ju säga att då tänder det ju till lite till, till andra halvlek. Ja men absolut. Det är ju som alltid kul tycker jag när det, det bränns av lite pirro och det görs det ju nu igen för jag vet inte vilken match i ordning ordningen den här säsongen. Jag tycker att det är otroligt roligt jag tycker att det är snyggt Pirotifo och all cred, de som stod på handen om det nu var det som inspirerade eller inte det får vara osagt. Men det var i alla fall bra, mycket bättre tryck på, på läktaren under andra halvläkt. Då tycker jag sångerna kom med mer kraft och det, de rullade under längre tid. Och det kändes som att eh, liksom läktaren försökte mana på eh, eh, ja mer av anfall och forcering vilket vi också fick se. Alltså, utan att det var jätteklara målchanser så förde ju ändå VSK-spelet på ett tydligare sätt i andra halvlek. Jag, menar, jag håller helt med om och, och det är som du säger att eh, ja, men, pyriteknik kan lyfta både spelare och läktare liksom så så att eh, jag är helt för det. Eh, och, eh, vet jag vet inte liksom vad som gjorde vad men jag, jag håller helt med om att vi liksom hade en eh, större Eh, ett större spel övertag i andra halvlek Men dock utan att komma till liksom Riktigt chanser ja, Överhuvudtaget egentligen Nej det saknar det, det är ju en halvchanser och, och bra lägen eh, Några ställen där jag tycker Att vi borde ta skott Några enskilda episoder Där det är missförstånd i boxen Vem som ska ta skott Man springer i vägen för varandra Ja, men som sagt, eh, även om vi har pressen så är det inte den här slutforseringen som gör att det riktigt ligger ett mål i luften. Nej, nej men så är det. Men däremot så, där, jag vill faktiskt lyfta ändå det som jag tycker är väldigt positivt med, med det här. Att jag känner mig liksom inte alls egentligen orolig att eh, AFC skulle... Uh, gör ett mål heller. Utan den biten har vi verkligen förstärkt sedan, ja, men förra säsongen när vi tappade flera matcher i slutet. Och uh, jag menar, många tidigare säsonger där det liksom känns som att vi hela tiden uh, håller på att daddla på omskätten. Utan där uh, Där är vi stabila i försvarspelet och vi släpper inte till några chanser, eller sen, nej, vi skapar inte speciellt många chanser. Det, så är det ju, men. Vi har ändå kommit ganska långt nu när vi inte eh, heller släpper till någonting. Nej, men så är det ju. Försvarsspelet har vi satt på ett helt annat vis. Och vi kan väl eh, uppehålla oss lite vid, vid försvarsspelet eh, idag. Så, jag menar, Det var ju vår sedvanliga trebackslinje såklart med, med Herman Magnusson och eh, Freddie och eh, Douglas. Eh, då skulle jag säga att eh, Allra bäst idag var väl ja, Douglas och Magnusson. Ja, men så är det faktiskt. Jag tycker att Douglas har vi lyft flera gånger i den här podden också. Hur mycket han har lyft sig från tidigare säsonger. Jag tycker han gör jättebra igen. Jag tycker också Herrman gör bra täcker några skott och liksom står. Han har ju en, en grym block där i ett farligt läge alltså ja, verkligen. Helt jag tror otroligt vilken sidoförflyttning han gör och han ja. sträcker ut och, och, och det som du är nu på liksom att, Jag tycker att Freddie också, eh, han har varit otroligt bra för våran vacklinje eh, ja, sedan han kom in såklart Men de senaste matcherna så har han inte varit riktigt lika bra jag håller med, det har varit lite, lite tveksamheter Han har legat lite fel Han har förlorat en del dueller Idag igen så mött han liksom En ganska stor och tung Forward, han är inte superdominant I alla de duellerna alltså Inte alls en dålig insats Men han har heller inte varit så här Du vet, en imponerande Gigant som han, som han var I de tidigare matcherna Han är inte redo för svenskan allsvenskan Hör ni det, alla sportchefer mm. där ute Ja, eller så säljer vi honom och känner oss trygga med att Omid så egentligen minns lika bra. Vem vet. Men jag vill ändå lyfta Douglas lite till. för Just i en sån här match som är ganska låst och där motståndaren läser vårat anfallsspel på ett ganska tydligt sätt. så Då tycker jag man ser att det Douglas ju kan göra att själv bryta igenom en press- Antingen genom att slå en liksom lite mer vågad passning eller som man gjorde flera gånger idag ändå transportera bollen själv. Då händer det någonting, då skapar det en slags liksom oro för de, inte, de kan inte räkna in oss på samma vis och det blir inte lika förutsägbart. Eh. Nej, men där har du väl liksom sett någonting som kallas ett till hela tiden att det, det är väl därför de har spelat Douglas för att han gör de här grejerna. Ja. Och sen har han nu också börjat sätta försvarsspelet på ett helt annat sätt Som eh, Kalle säkert också har sett att han kan hela tiden Så att det eh, är antagligen det som Kalle liksom vill ha av honom Det är ja, därför han är på planen Jag skulle nästan önska att han, att han gjorde det lite, lite oftare För att eh, han misslyckas väldigt sällan med det faktiskt Det finns såklart ett riskmoment i det Men på samma vis som ju att vi pressar väldigt högt med våra backar. Alltså det, är, det är ganska ofta då liksom att våra backar stöter en bra bit in på offensiv planhalva. Så har vi liksom ändå ett, ett sätt att sen täcka upp det med zonförsvar när vi ska hemåt och att wingbacksen får falla in bakom. Så Alltså jag skulle faktiskt se att vi, speciellt i de här matcherna när, när det offensiva spelet då blir lite lättläst att vi använder oss av den där enskilda spetskompetensen. Speciellt eftersom vi ju faktiskt lite saknar den i, i den absoluta anfallslinjen just nu. Ja, men absolut. Och, ja, allt som liksom får oss att uh, skapa en mer lägen tänker jag uh, är något som behövs för att det, det är där vi saknas, saknar någonting just nu. Och, som sagt, man får vara glad att vi liksom har satt försvarsspelet backlinjen ganska bra. Sen får man väl säga, eh, om vi ska liksom lyfta in oss eh, på matchen kanske. Så där var vi inte lika bra i försvaret. Nej, eh, absolut. Den matchen eh, har jag faktiskt inte sett lika noggrant som du som jag tittade på annan fotboll på plats i, i Tyskland. Så jag har faktiskt bara sett highlightsen. Men också av dem kunde man ju ändå utröna att det, det var lite rörigare. Ja men precis. Och där är det lite synd att liksom, jag brukar säga man, man finner ju matcher om man släpper in tre mål. Uh, så att, uh, det får, ska man ju försöka undvika uh, Och uh, nu när vi gör det då så, så är det klart att vi inte vinner matchen heller Sen är det himla uh, otur uh, Oflyt uh, uh, ja, Jag vet inte vad Men liksom när Simon nickade i ribban Och sen är på mållinjen Där hade det ju liksom mycket väl kunnat stått uh, 3-2 till oss ja, istället uh, Och vi hade förmodligen Kanske kunnat stängt matchen lite bättre Eh, men lika desto mindre så liksom, eh, där, där är där i försvarslinjen eh, på ett annat sätt än vad vi har sett tidigare under säsongen och vi släpper in liksom, ja, mest mål än vad vi gjort eh, tidigare den här säsongen. Ja och där såg ju i alla fall i flera de sekvenserna såg ju Freddy inte helt liksom hundra ut. Nej, precis. Uh, Florever Nick-duellen där också på hörnan och så där så att uh, även om det liksom inte är enbart hans problem såklart, eller hans ansvar bara, men Aj, uh, där, uh, nej, där, jag tycker det är synd att vi stepper in så många mål, för det känns inte som att Trelleborg är uh, så pass bra för att uh, kunna göra så många mål, eller att vi uh, heller är så pass dåliga, liksom, utan det, mm, det jag vet inte. Jag vet inte om det är ofokuserat eller vad det är, men väldigt olyckligt att vi släpper in så många mål i alla fall, den matchen. Ja, samtidigt kan man säga om man ska försöka vara lite positiv eh, så om man, våra två förluster då eh, har ju varit Jönköping borta Trelleborg borta kanske inte jätteoväntat med tanke på hur vårat track record på naturgräsa ser ut och det här är inte mitt sätt att försöka förklara de här förlusterna bara på det viset men det som ändå är positivt att i sättet vi flora de här matcherna på i år jämfört med tidigare säsonger är att vi, vi är ändå med i dem på ett helt annat vis Ja. alltså visst hedersamma förluster ska man ju inte smycka sig med men, men jag tycker ändå att det är ytterligare också i de matcherna vi förlorar, så tycker jag att vi förlorar dem på ett sätt som ändå är betydligt lättare att leva med än hur motsvarande förluster såg ut i fjol, till exempel, mot samma motstånd. Ja, ja men där, där har jag helt med rakt av. Alltså, du som är inne på, eh, nickar Simon in den bollen istället för att i den i ribban så eh, kan vi mycket väl ha tre poäng där. Eller, I alla fall en poäng. Ja. Eh, så att. Nej men visst så är det och där, ibland stötsar det med, ibland stöds det emot, så är det ju liksom Men nu, ja, då stötsade det emot och nu stötsade det inte direkt tillbaka och tog tre poäng hemma utan en poäng Så får hoppas att vi gör det mot Östersund istället Ja men då kan man väl ändå säga att det, det är kanske lite mer oroande faktiskt att vi nu har haft de här oavgjorda matcherna på hemmaplan eftersom det vi, vi har ju ändå under ganska lång tid också när vi har gjort svagare säsonger ändå varit ett okej okay, liksom hemmalag Så, mm, eh. Det tycker jag är lite intressant faktiskt att vi eh, nu den här säsongen eh, alltså vi inte ett dåligt hemmalag men det är inte första gången vi spelar 0-0 hemma den här säsongen Nej precis och eh, vi ligger väl bättre ja nu vet inte. Men Jag konstaterar i alla fall för ett tag så nog vi är bättre till i borta-tabellen i hemma-tabellen. Jag vågar inte säga exakt hur det ser ut, men det finns mer att önska av spelet på hemmaplan och tycker det blir lite extra intressant att tänka på med tanke på att vi ju har haft bra publiksiffror och bra stämning på hemmaplan så har det ju ändå liksom inte riktigt ja... Öster och Örebro, det är ju vinsterna men sen har vi ju tre oajorda mm. Östermatchen har vi inte pratat om i den här podden men jag tycker att man ja, nämner den lite snabbt men jag tycker att det är en himla bra match där ändå det, det, det är lite ofokuserat i första halvlek vi slår bort en del bollar men alltså, jag tycker ändå att vi, alltså, vi gör inte bra offensivt vi gör inte inte jättebra spel men vi stänger till bakåt och sen så i andra halvlek så har vi några minuter där vi exploderar Och det, ja, det räcker ja, Det är också, vad heter det, två fantastiska mål ju. ja Alltså riktiga klassmål Och så tycker jag det var glädjande att se att vi kunde steppa upp Efter paus Och det var ju så tydligt sen när man hörde intervjuer och så efteråt att Det var precis vad laget själva hade pratat om Att de kände att Eh, med mer fokus och intensitet så, så fixade vi det här och så gick de ut och, och visade det. Mm. Jag trodde egentligen att vi skulle göra det idag också. Jag trodde det var lite precis samma att säga, ja ah, men vi eh, det första är vi inte riktigt nöjd med eh, har vi bara lite mer fokus och intensitet så vi upp i andra och eh, så trodde jag att det skulle ske eh, men det blev inte riktigt så på samma sätt. Ja, men jag tycker ändå att det är ett märkbart lyft i, i andra och att det, det har inte samma effekt med, men det är ändå en, en positiv tendens i andra jag tycker också att eh, man får ändå ge Kalle tycker jag att eh, han bytte tidigt den här gången gjorde ju tre byten i runt 50-50 minuten då ju Hellbom, Gambus och Max Larsson kom in istället för Olle Jabir och Åslund eh, det gav väl ändå viss effekt tycker jag. Eh, eh, kanske mest för, för att eh, Max kom in tycker jag. Det var, blev mer fart också på, på vänsterkanten. Det eh, tyckte jag gjorde att vi använde den lite mer, annars hade vi inte gjort eh, någonting i princip. Mm, nej, men det känns som att Kalle en eh, tidigt och försökt få fart på det här, men eh, eh, nej, så har vi varit inne på att tidigare. Visst, vi, vi har spelat överhuvudtaget, men eh, vi... Eh, Lyckas inte omsätta det till speciellt mycket chanser så att, mm. Nej det finns en del att klura på där och den, den bistra sanningen är ju att vi har den för för att vara ett helt självskrivet topplag så har vi ju för tunn forwardsbesättning Ja, nej men så är det väl egentligen och det, det är väl här egentligen vi liksom också ska påminna oss själva att innan säsongen så var vi faktiskt inte ett helt självskrivet topplag Nej, och jag menar idag så byttes ju Liam Larsson in i 83 minuten Som kommer från de egna akademileden. Mm. Och det är ju på sätt och vis alltid roligt när unga spelare får chansen Men framförallt visar det ju att vi är för tunna på den positionen Ja, men precis och kanske liksom till och med att vi är lite för tunna i truppen för att vara det där absoluta topplaget som ingen trodde att vi skulle vara så här långt in i säsongen, i alla fall inte jag. Sen är det ändå så att som vi har påpekat tidigare så finns det ju faktiskt offensiv kraft i truppen som vi ju inte använt särskilt mycket. tror mm. Troné, nu har jag han saknats i truppen de två senaste matcherna jag alltså inte ens varit på bänken. Eh, om vi inte fel underrättade Så beror det på familjeskäl Och eh, nytillskott i, I familjen eh, Grattis Filip med familj eh, Och eh, Därmed så hoppas vi Verkligen att det är Sista gången som man inte är med I truppen och framförallt så hoppas Vi att eh, det blir mer speltid För det, jag tycker det känns som ett Eh, resursslöseri, det har vi pratat om flera gånger mer utförligt men det tycker jag förtjänar att nämnas eh, Ja, nej men eh, så närmast så skulle jag definitivt ha kunnat komma in om, eh, om man hade suttit på enkel men eh, ja, så var det inte idag Nej, precis, vi kan väl också bara konstatera att vi har ju kunnat konstatera att eh, det är inte bara trogna vsk supportrar som lyssnar på den här eminenta podden utan också VLT-podden, de gjorde ju ett litet spin på i sitt senaste avsnitt där ja, de tog upp det faktum att Philip Troné får så lite speltid med hänvisning till att vi hade pratat om det utförligt. De tog det som ett exempel på att det mullrar lite i supporterleden. Vi har också kunnat konstatera att det har sjungits och ropats på Troné på Lekta de senaste matcherna. Så det är bra att de lyssnar på oss Vi kunde också konstatera att Vi har väl i något avsnitt sagt Att VT-podden är bra När Rasmus och Elvin pratar mycket De tog oss på orden De har peta han Peter Hofström Så att det är vi som sätter Agendan i VSK-poddsfären Ja så kommer man kanske tolka det Ja. Blygsamheten blir inte våran grej Nej, så är det Ska vi säga så här? vi har ju två matcher kvar innan uppehållet Tidigt uppehåll i år Ja, det är ju det är alltid lite tråkigt med uppehåll i juni Men ja, så är det, Västersund borta första Ja, exakt, vi kan konstatera då ett... Ja, nästa match med ännu ett riktigt trött lag som vi precis gjorde den här omgången, Östersund. Precis, från den ena parian till den andra. Eh, och det vore väl trist om vi inte skulle kunna ta tre poäng eh, mot dem även om de kanske började serien eh, lite bättre än vad man kanske hade trott efter all turbulens, men nu har de väl tappat lite på slutet, förlorade mot Brage senast och nu nere på en tionde plats. Serien är förstås väldigt jämn, men de är då fem poäng efter oss, tretton poäng. Ja, men det var väl skönt att höra. Man hade hoppats att vi skulle kunna bli av med dem efter förra säsongen när de var väldigt nära på att åka ur. Men tyvärr klarar de sig kvar och verkar gå bättre än vad många trodde den här säsongen. Men ja, det vore ju skönt att åka upp och spela dem, framförallt om de då ligger på en inte alltför hedrande tionde plats nu. Ja, men det känns ju verkligen viktigt här nu med de här två sista matcherna att vi, ja, sex poäng skulle ju smaka fantastiskt bra och det skulle väl också vara lite riktningsgivande då för att se, just för att se den är så otroligt jämn så vill man ju vara med i, i de här som kan rycka lite grann och inte vara helt fast i något mittens rike där mellan, ja, typ femte och... Älfte plats där det är väldigt tajt Ja men precis, sen får man komma ihåg att vi Enligt tradition är ett höstlag Så att det, man hoppas ju på att vi som vanligt Glider ifrån på hösten Ja men precis, så, att, så länge vi inte ligger på minus Eller är avhängda här så bådar ändå gott Får vi se om traditionens makt är så stark Som man kan hoppas Ja, eh, sen vill jag passa på, vi kanske ska prata lite om eh, Östersund och så, liksom spelmässigt men vill ändå passa på att eh, lyfta här att eh, man gillar ju inte när det är svårt att ta sig eh, dit och hem. Eh. Nej men det är, ja, det är också alltid lite Speciellt åka dit Speciellt söndag klockan fem Det är väl inte den sämsta tiden Men ja Det är inte jo, roligt det är att den ta sig hem därifrån ja, Det finns ju andra matcher Klockan tretton matcher, hatar man ju. Men, men, ja. matcher ja, ja. har man. Eller måndagsmatcher för en Det låter som du ska åka dit ja, Jo men det hade jag väl tänkt det, Att jag skulle dyka upp där Det verkar bli lite folk ändå ja, Det brukar det bli när vi ska spela ja, Det ska vara styrdans på diverse krogar och sånt här Ja, det får man ju se. Ja, det vore ett att se. Så länge vi vinner är det bra. Sen har vi då sjövde hemma innan uppehållet och de har ju kämpat ihop tre poäng så här långt. Så det vore väl fan illa om inte vi skulle kunna ta tre poäng mot dem. Ja, det får man se. Är det nu de har så det så kallade svåra andra året? <laughs> ja, antagligen. Ja, det verkar kämpat för dem i alla fall. Nej, men det ska vi väl på hemmaplan verkligen ta tre poäng mot. Apropå kämpigt och skratta skadeglatt så kan man ändå konstatera att Helsingborg på hemmaplan inte mäktade med att göra mål mot mäktiga trepoängslaget skövde utan det blev 0-0 där. Nu återstår det bara att ta in Svennis som tränare. Jag, med. Jag vet inte om man ska vara lite försiktig med att håna dem nu när vi möter dem om två omgångar. För får vi väl se om vi lyckas göra mål mot det mäktiga trepoängslaget skövde. Jag sticker ut hakan. Jag märker det eh, Apropå att sticka ut hakan Så hade domaren stuck ut hakan här i närheten Så hade han säkert fått en smäll på den Och nu tänker jag alltså på domaren i den matchen Vi precis har sett AFC hemma Det var ju faktiskt en helt katastrofal Och bizarr domarinsats Jag vet inte om jag tycker att han var så dåligt, Du tycker inte det? Ja, vad, vad gjorde han som var så himla dåligt. Jag tycker att han var lite halvkast på båda hållen Men så jävla kast var det inte Uh, ja, men jag, jag tycker nog framförallt att han Först och främst missar ett par helt Sordklara uh, varningar Till exempel när uh, Ask blir totalkapad med, med två öppna sulor Och det är en hel del så här liksom spelförstörande Tröjdragningar, det är omställningar Som han bara viftar förbi en gång är till och med på väg att ta upp kortet och ska varna deras uh, jättebaby mittback, men sen liksom sätter VSK igång spelet och då skiter han i att varna dem. Det var liksom lite på den nivån. Ja, men ska jag vara lite jävlens advokat här så tror jag faktiskt att man kan uh, hitta en liten straff för uh, AFC också. Jag kommer ihåg exakt en minut det var i början av andra halvlek när man är på skavel på benen och det in inom straffområdet. Och det, man kan inte straffa VSK också, men Ja, om man ska säga att han var dålig så skulle jag vilja säga att han var dålig åt båda hålla. Jag vet inte när du blev så här gammal och förnumstig och korrekt. Nej, ja, men vad fan? Jag har varit med om så mycket sämre domare i den här serien och i division 1 så att det här är inte något jag orkar bli upprörd över. Ja, men det man kan bli upprörd över eller måste bli upprörd över, det, och det mest absurda det är ändå att han blåser frispark på VSK:s sista hörna där i, när det är typ 30 sekunder kvar av matchen. Däremot har du helt rätt. Jag tror att det är för att han tror att målvakten tippar bollen över ribban och sen inser han att det inte är så och vill kompensera för att han vill inte att det ska avgöras på en felaktig hörna. Okej, du menar att han inser där någonstans att eventuellt inte skulle vara varit hörna och då ser han till att hitta en icke-fri spark? Ja, det är min teori. Ja, Men så kan man ju fan inte heller agera. Nej, det är såklart man inte kan, men det är så dom reagerar. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Det om det eh, finns vi inte anledning att lägga mer krut- det. Nej inte den här matchen Det finns många andra matcher som man skulle kunna Såga domaren vid fotknölarna Så just det här så orkar jag inte lägga energi på det faktiskt. Ja, Jag såg att Kalle var rätt rejält Förbannad på domaren efteråt Och var framme och viftade om. honom Ja men det var framförallt säkert för den uh, sista uh, Frisparken där Och det är också därför som uh, publiken Bubar så mycket det, det skulle vi också vilja lyfta fram Det uh, uh, <tid> är det vi är på vi, Det är klart att vi är lite upprörda Över det Uh, icke-existerande anfallsspelet eller den udden liksom men det är inte så att vi bubar <går> ut laget för att uh, <går> vi inte uh, levererar på det sättet så det är såklart domare man är på Ja, inte på, nej, nej, inte på något vis. Men det här gissar jag att du säger eftersom Discovery-kommentatorn eh, gjorde någon liten kommentar om att eh, publiken inte var som det låter, inte helt nöjda. Ja, eller så säger jag det för att de som eventuellt har missuppfattat det eh, ska förstå att eh, det, det, det är liksom inte på lagets prestation i sig. Eh, I alla fall inte jag är upprörd. Nej. Bra, vi är inte upprörda och egentligen så kan man väl säga att vi hade önskat lite mer Eh, av den här matchen eh, men sett till vår säsongen i sin helhet hittills så är det ju bara fortsätta att gilla läget och det är lätt att göra det med tanke på vad var VSK fotboll befinner sig någonstans. Ja men så är det. man måste ju liksom verkligen sätta saker i sitt perspektiv och fundera på eh, hur har det sett ut tidigare säsonger, vart har vi legat de tidigare säsongerna och eh, det är klart att även jag liksom vill att vi ska vinna varenda match. Det, det, det är ju men eh, man måste fundera är det ett krav vi kan ha på det här laget? Nej, du har nog rätt. Men det kommer ändå bara så här att vi tar sex poäng innan sommaruppehållet. Eh, vi skaffar en ny forward i sommaruppehållet och eh, då blir det en härlig höst. Så får man hoppas att man kanske inte säljer någonting i sommaruppehållet. Nej, eller så säljer man smart. Alltså jag, jag känner ändå nu att eh, jag har, jag har ett otroligt förtroende ändå för, för Kalles transferpolitik. Han har ju flera, men jag tänkte att han egentligen då gjorde backbytet Merbom Adolfsson mot Savionba. Mm. Um. Jag ser inte emot det där. Eh, sen så är det ju alltid så här att eh, det var inte så att han visste att han skulle få in Han visste ju inte att vi skulle eh, leverera på det sättet han gjorde eh, innan han gjorde sig av med, med Malmö och Och var det inte så att kanske till och med eh, Herman var kvar vid den tiden. Skitsamma. Eh, jag... Jag håller med dig. Jag tycker att eh, Kalle är bra men jag tror inte att vi ska ha en övertro till vad eh, han lyckas med allt eftersom vi har den ekonomin vi har. Eh, men vet du vad? Mm. Vad jag tycker mer? ska spara det här till en podd som vi kan eh, ha i uppehållet. Du har rätt. En uppehållspodd. Eh, då vi, får, vi vill gärna prata mer i vår fina utrustning nämligen. Ja men absolut. Ja underbart. Men då nöjer vi oss för idag då, och så säger vi väl som vi brukar göra. Hej e-sport. Hej sport Ses så